Vedo. <laughs> Čakaj, zdaj pa si malo preveč mena na spono. se lahko samo na hitro predstavite? In ja jaz, sem Ja sem Jana Urh iz Zunanjega ministrstva prihajam, sektor za globalne izzive. Uh, najbolj me zanima v bistvu, kaj je za vas bilo glavno spoznanje današnjega dne uh, in kako bi moriko, lahko to spoznanje prenesli tudi v svoje delo? Predvsem to, da Slovenija, to sem že prevedla, ampak danes sem je potrdila, da Slovenija um, neizmerno velik potencijala v naravnem bogasu, ki se ga da na različne načine um, tudi v, v, v svetu predstaviti in, in na določen način prodajati. Ne. Um, Dobro, pa lepa. Lekaj. Okay.